хотів дізнатися про своє майбутнє. Здійснював цю процедуру чорний ворон, який сидів на плечі ворожбита і витягав дзьобом папірець кожному, хто підходив до дідуся. Звісно, ворожбитові платили, кидали хто скільки міг у капелюх, якого він клав перед собою. Але найбільшою втіхою для нас – були бродячі музики, які інколи не обминали і наш двір. Вони ходили вдвох – скрипаль і альтист. Обоє в темних, поношених костюмах, у скрипаля піджаб був схожий на фрак, з довгастими полами. Зупинялися посеред двору, виймали з чохлів свої інструменти, настроювали їх і починали грати. Виконували класичні твори – і на диво, багато вікон будинку прочинялися, в них з'являлися переважно жінки, які з насолодою слухали музику, а дехто навіть плакав. Музикам кидали гроші, вони тьменно вклонялися і підбирали свій гонорар. А наша сусідка Луїза Миронівна, якщо під час такого концерту бувала вдома, виходила на двір і персонально давала кожному з них грошову купюру. Ну а лахмітники з довгими лантухами на плечах обходили двори мало не щодня. Купуємо старизну одяг, білизну, дрантя. Ми ж трохи, старші пацани, грали у свої ігри, здебільшого на гроші. Найпоширенішою була коца. На кін у ламок цеглинки складали одна на одну монетки залежно від ставки, у 10, 15 чи 20 копійок. Потім гравці відступали за умовну межу на кільканадцять кроків і жбурляли в бік кону свої коци – битки. Хто влучав у стовпчик монет, той і розпочинав гру. Слідом за ним підключалися ті, чия коца долетіла ближче до кону. Суть гри полягала в тому, що кожен своєю биткою мав ударити по монеті так, щоб вона перевернулася з орла на решку. В такому разі забирав собі цю монету. Якщо ж не щастило це зробити, поступався місцем іншому. Майстерність гравця багато в чому залежала від того, яка в нього була битка – що важче, то краще. Найбільше щастило тим, хто мав мідний ще царських часів п'ятак. Ним легше цілитися в кін – і він надійніше влучав у ребро монети, перекидаючи її. Мені теж таланило, бо за битку я тримав велику німецьку монету, наче нікельовану білого кольору, з пикою якогось кайзера. Можна було грати на гроші і в інший спосіб, без битки. Кожен по черзі стукав монету ребром об стіну будинку, щоб вона одлетіла якнайдалі. Наступний гравець отбивав от стіни й свою монету, намагаючись накрити нею грошину супротивника. Тоді він вигравав. Грою в коцу захоплювались мало не всі міські хлопчаки, тому більшість монет, що були тоді в оберті, мали вдавлену середину, схожу на сопло вулкана. А в нашій школі грали ще і в марки. Я долучився до цієї розваги зовсім випадково. Взимку 1946 року на Домській площі, після визволення Києва вона стала площею Калініна, вішали німців. Це були фашисти, винні у загибелі тисяч громадян, начальників поліції міста і області, загалом 12 осіб казали, що відбувся судовий процес, їх звинуватили і винесли вирок – прилюдно повісити. Площа була ще не упорядкована, хіба що встигли розчистити проїзд навколо руїн колишньої думи і витоку вулиць від Михайлівської і Софіївської площ до Хрещатика. Пацани з нашого двору прибігли на місце видовища завчасно. На площі було завізно. Глядачів зібралося чимало, здебільшого народ влаштувався довкола місця майбутньої події. Навпроти вулиць Костюльної, Челюскінців і Михайлівської, спорудили довжелезну шибеницю, розподілену дерев'яними підпорками